Розділ дванадцятий. Тук-тук-тук. Звук ледь пробивався до моєї свідомості. Це десь далеко. Тук-тук-тук. Я прокинувся від сну безсновидін. Га? Тук-тук-тук. Сніданок, пробурмотів. Механічна рука сягнула в шафу і дістала пакунок з їжею. Щоранку, не на наче різдво. Зняв кришку і усі боки заструменіла пара. Там всередині був буріто. Непогано, промовив я. Кава? Готується. Відкусив шматочок сніданкового буріто. Непогано. Вся їжа непогана. Думаю, що вони управили так. Якщо ми йдемо на смерть, то маємо хоча б їсти смачно. Кава, промовив комп'ютер. Механічна рука передала мені мішечок з тонкою соломинкою. Типу капризон для дорослих. Варіант для нульової гравітації. Лишив буріто плавати поряд і висмоктав трохи кави. Звісно, воно смакувало. Навіть співвідношення цукру і вершків було правильним. Це дуже особистісна оцінка, що широко залежить від смаку конкретної людини. Тук-тук-тук. Та що ж це таке? Я глянув на плоский екран, приклеєний біля ліжка. В тунелі камінчик стукав по стіні, що розділяла екран. Комп'ютер, скільки я спав? Пацієнт був без свідомості 10 годин і 17 хвилин. Дідько. Я викрутився з ліжка і понісся через корабель до старнової. Періз собою каву й боріто, бо вмирав з голоду. Відколи я заплив до тунелю, камінчик застукотів по склу гучніше. Він вказав на цифри з паличок, які я приклеїв до стіни, потім на свій годинник. Стиснув одну із своїх рук в кулак. «Пробач мені!» – я склав долоні у молитовному жесті. Не знав, що ще робити. Не існувало межпланетних символів для позначення благання. Не знаю, чи він зрозумів, але кулак розтиснув. Можливо, це було помірне нагадування, тобто він міг скрутити п'ять кулаків, але склав лише один. Так чи сяк, але я змусив його чекати дві години. Він очікувано розсердився. Сподіваюся, наступна штука виправить ситуацію. Я підняв палець. Він повторив жест. Я узяв мої з'єднані ноути і запустив на одному аналізатор звуку, а на іншому – Excel. Притулив до прозорої стіни і прикріпив клейкою стрічкою. Відірвав від стіни цифри з паличок. З них теж цілком можна почати. Підняв і вказав на неї. Один. Вказав на свій рот, потім знову на цифру. Один, потім вказав на камінчика. Він вказав на і і сказав Я поставив звукову програму на паузу і промотав на пару секунд назад. Так. Слово камінчика, що позначало один, це просто дві ноти, що звучать одночасно. Очевидячки, там є купа гармоніки резонансів, але найбільші сплески на екрані це лише дві ноти. Я надрукував в таблиці на іншому ноуті один і записав відповідні частоти. Гаразд, я повернувся до скла, підняв символ Ві, вимовив. Два – це односкладове слово. Найдавніші слова у мові зазвичай є найкоротшими. Цього разу акорд складався з чотирьох виразних нот. Я увів два і записав частоту для цього слова. Він почав збуджуватися. Думаю, зрозумів, що я роблю. Це зробило його щасливим. Я підняв лямбда, і ще до того навік, як розкрив рот, він тиснув у цифру і промовив. Чудово, наше перше слово з двох складів. Довелося трохи прокрутити вперед і назад, щоб правильно відділити акорд. Перший склад мав одну ноту, але другий цілих п'ять. Камінчик одночасно може видати не менше п'яти різних нот. Він повинен мати не менше п'яти наборів голосових зв'язок чи щось там ще. У нього п'ять рук і п'ять долонь, то чому не п'ять голосових зв'язок? Рот ніде не було помітно. Ноти просто виходили десь з його середини. Коли я вперше почув його мову, то подумав, що це звучить як спів китів. Порівняння може бути більш коректним, аніж, здається, на перший погляд. Кити звучать так, бо ганяють повітря крізь них, не випускаючи його ззовні. Можливо, камінчик робить так само. Тук-тук-тук. Що? Я знову глянув на нього. Він вказав на символ лямбда, який все ще був у моїй руці, а потім на мене. Потім знову на лямбду. І на мене. Він ледь не шаленів від цього. Ой, пробач, сказав я. Я перевернув цифру і промовив. Три! Камінчик зробив джазові руки. Я відповів тим самим жестом. До речі, якщо ми вже про це заговорили. Хвилинку я не рухався, бо співбесідник зрозумів, що це пауза у діалозі. Потім я зробив джазові руки і промовив так. Повторив рух. Так. Він повернув жест і промовив: я записав частоти у таблицю. Отже, тепер у нашому словнику є так: тук-тук-тук. Я подивився. Зрозумівши, що заволодів моєю увагою, він знову зробив джазові руки і сказав. Той самий акорд, що й раніше. Так, відповів я. Ми з цим розібралися. Він на секунду підняв палець, потім склав дві долоні в кулаки, постукав ними одна об одну і промовив? Що? Ох, я ж вчитель. Чому б не навчив когось, що щойно за своє слово так? Це означає ні. Ну, я бо в це не вірю. Я скрутив кулаки і стукнув один об другий. Ні. Що? Пояснив камінчик. Я перевірив ноут. Він щойно сказав так. Чекайте. Чи ж не мало це означати «ні»? Чи це ще один варіант «так»? Я вже заплутався. «Ні?» – запитав я. «Ні», – відповів він ерідансько. «Отже так. Ні, так. Так. Ні, ні. Так, так. Ні». Він стиснув кулаки в мій бік у чіткому розчаруванні. «Достатньо цих міжвидових жартів від Ебота і Костела. Ебот і Костело були американським комедійним дуетом, що складався з коміків Еда Ебота та Лу Костело, чия робота на радіо, кіно та телебачення зробила їх найпопулярнішою комедійною командою 40-х, 50-х років минулого століття. І найбільшими високооплачуваними артистами світу під час Другої світової війни. Я підняв палець. Він розтиснув кулаки і повернув жест. Я ввів у таблицю частоти для того, що вважав ні. Якщо я помиляюся, то помиляюся, але ми з цим розберемося пізніше. Я підняв символ «плюс». «Чотири». Він підняв три пальці однієї руки і один палець на інший. Я записав частоти. Протягом наступних декількох годин ми розширили наш спільний словник до декількох тисяч слів. Мова – це різновид експонентної системи. Чим більше слів ви знаєте, тим простіше пояснювати нові. Через мою повільну і незграбну систему слухання камінчика комунікація між нами була ускладнена. Я перевіряв частоти, які він видавав на одному ноуті, а потім перевіряв їх у таблиці на іншому. Це не найкраща система, та мені вистачає. Я прошу мене пробачити і витрачаю годину на те, щоб написати певну програму. Комп'ютерним експертом мене назвати важко, але простеньке програмування я осягнув. Створена програма переглядає результати від аналізатора звукових частот і шукає слова у моїй таблиці. Це навіть не зовсім програма, більш схожа на скрипт. Вона дуже неефективна, проте комп'ютери швидкі. На щастя, Камінчик спілкується музичними акордами. Комп'ютеру надзвичайно важко перетворювати людську мову на текст, а от ідентифікувати ноти музики і відшукати їх в таблиці дуже просто. Отже, мій ноут у реальному часі демонстрував мені англійський переклад того, що казав Камінчик. Коли з'являлося нове слово, я вводив його в базу даних, і комп'ютер відтоді його знав. Тим часом, я ріданець для запису моїх слів та дій не використовував жодних систем. Ні комп'ютерів, ні записів не робив, ані мікрофоном не користувався. Нічого, він просто уважно дивився. І нескільки я міг сказати, він запам'ятовував усе, що я казав. Кожнісіньке слово. Навіть якщо я вживав слово один раз декілька годин тому. От якби мої учні були такими уважними. Підозрюю, що ріданці мають значно кращу пам'ять ніж люди. Розкриваючи тему, можна сказати, що людський мозок – це колекція ламалок для програм, зкомпільованих у єдину, якимось чином функціонуючу систему. Кожна приблуда була додана в результаті випадкової мутації, яка вирішувала конкретну проблему, таким чином покращуючи наші шанси на виживання. Якщо коротко, то людський мозок – це хаос. Все, що пов'язано з еволюцією, є заплутаним. Отже, я можу зробити висновок, що ріданці також є клубком випадкових мутацій. Але щоб не призвело до того, що їх мізки стали такими, як я, вони отримали те, що люди називають фотографічною пам'яттю. Скоріше за все, це ще більш складно. У людей цілий шмат мозку відведено для зору, і там навіть є кеш-пам'яті. Можливо, ріданці неймовірно вправні у запам'ятовуванні звуків. Врешті-решт, це ж їх головне чуття. Я розумів, що ще дуже рано, але втриматися не міг. Я знайшов у лабораторії живий зразок астрофагів і припер його в тунель. Підняв, промовив. Астрофаги! Постава камінчика змінилася. Він трохи пригнув свій панцир, трохи сильніше стиснув клешні на поручнях, за які тримався. Сказав він тихішим, ніж зазвичай голосом. Я перевірив ноут. Це слово я раніше не записував. Певно, це його термін для позначення астрофагів. Зробив відповідну помітку в таблиці «Астрофаги на моїй зірці». «Погано». Відповів Камінчик. Комп'ютер переклав. «На моя зірка астрофаги. Погано, погано, погано». «Так, теорія підтверджується». Він тут з тієї ж причини, що і я. Мені хочеться задати так багато питань, але в нас просто немає потрібних слів. Це доводить до нестями. Промовив я Комп'ютер висвітив відповідь. Ти прибутий, звідки знак питання? Камінчик розібрався з базовим порядком слів у англійській. Певний, він зарані зрозумів, що я не здатен автоматично запам'ятовувати звуки, тож краще працювати з моєю системою, аніж вчити мене своєю. Щиро, скоріш за все, я виглядав досить недалеким, проте частинки його граматики потроху відкривалися. Він завжди закінчував питання словами питання. Не розумію, відповів я. Твоя зірка яке ім'я? Питання. А. Він бажає знати назву моєї зірки. Сол. Моя зірка зветься Сол. Розумієте, ріданське ім'я для твоєї зірки. Я записав нове слово. Цим словом камінчик називає сол. На відміну від двох людських істот, що намацують способи спілкування, я з камінчиком не можу навіть вимовити підходяще для кожного слова. Моя назва твоєї зірки – Ерідан. Повна назва – це сорок Ерідану. Проте я вирішив спростити. Еріданська назва для моєї зірки – Я додав слово до словника. Зрозуміло. Добре. Для цього звичайного перекладу я вже не міг не підглядати на екран комп'ютера. Я почав потроху розрізняти часто вживані слова, типу «ти», «я», «добре», «погано» і так далі. Я не мав нахилу до мистецтва, і музичний слух в мене найгірший з можливих. Але коли ви слухаєте акорд під сотню разів, то вже можете його запам'ятати. Глянув на годинник. Так, тепер в мене був годинник. Секундомір мав функцію годинника. Я її не відразу помітив. Голова була зайнята іншим. «Людське тіло має спати». Сонце ось так. Я скрутився калачиком, закрив очі і награно зобразив, як я сплю. Навіть хрупів нещиро, бо з мене кепський актор. Я перестав вдавати сплячого і вказав на його годинник. Люди сплять 29 тисяч секунд. Разом з неймовірною пам'яттю Ериданці мали неймовірні математичні здібності. Ну, як мінімум камінчик мав. Коли ми розібралися з науковими одиницями, миттєво стало зрозуміло, що він може переводити з земних одиниць в ериданські моментально – і десяткова система не стала для нього проблемою. «Багато секунд», – відреагував він. «Чому бути нерухомо стільки секунд? Питання. Розуміти». Він розслабив кінцівки, і вони вільно повисли у повітрі. Він скрутився, немов мертвий жук, і якийсь час лишався нерухомим. Ріданці такі самі. Ох, слава Богу, я не міг уявити, як поясню термін «сон», тому хто ніколи про таке не чув. «Аго, я тут планую втратити свідомість і трохи подивитися галюцинації». До речі, в такому стані я проводжу третину життя. І якщо так не робити, то я втрачаю розум і можу загинути. Не варто турбуватися. Додав слово «спати» до словника. Повернувся, аби вийти. Я пішов спати. Повернувся за 29 тисяч секунд. «Я дивитися», – відповів Камінчик. «Ти дивитися?» «Я дивитися». «Е... Він хоче дивитися, як я спатиму?» У будь-якому іншому контексті це було б жаско, але коли ти вивчаєш іншу форму життя, то теоретично це може бути прийнятно». «Я не рухатимусь 29 тисяч секунд», – попередив я ріданця. «Багато секунд. Не робитиму нічого». «Я спостерігати. Чекати». Він пішов на свій корабель. «Чи візьме нарешті щось, щоб робити позначки? За декілька хвилин повернувся з пристроєм у одній руці з торбою у іншій. «Я спостерігати». Я вказав на пристрій. «Що це?» Він дістав з торби ще один пристрій. «Не працювати». Він декілька разів штрикнув прилад інструментом. Я змінити працювати. Я не потурбувався записати нове слово. Як я його позначу. Штука, яку камінчик тримав того разу. Чим би воно не було, з нього звисала пара дротів, а через отвір були помітні якісь складні внутрішні. Об'єкт сам по собі був неважливим річ у тому, що він його лагодив. Нове слово, лагодити, промовив я. Ти лагодиш. Відповів він. Я додав, лагодити до словника. Підозрюю, що це пасуватиме. Він бажав спостерігати за моїм сном. Він знав, що це буде хвилюючою пригодою, але у будь-якому разі бажав це зробити. Отже, приніс із собою трохи роботи, аби тримати рукою голову зайнятими. Гаразд, чим би дитя не бавилося? Чекай, попросив я і поплив у опочивальню. Узяв з коїки на матрацник, простирадло і ковдру. Я міг узяти постільне з інших двох койок, проте на них лежали мої мертві товариші, тож я не бажав. Проніс білизну через лабу, пропхнув через рубку управління і заперв тунель. Аби прикріпити на матрацник до стіни, знадобився кілометр клейкої стрічки, потім підтикав простирадло і ковдру. «Тепер я сплю», – повідомив я. «Спи!» – вимкнув світло в тунелі. Для мене настала повна темрява. Але на Камінчика, який хотів за мною спостерігати, це не справило жодного впливу. найкраще з обох світів. Заліз в ліжко і ледь стримався, аби не сказати добраніч. Це призвело б ще до більшої кількості питань. Я засинав під звуки випадкових клацань із скреготу, з якими Камінчик працював над своїм пристроєм. Наступні декілька днів були схожими, але не мали й натяку на нудьгу. Ми значно збільшили наш спільний словник і збагатили граматику. Часи, множини, умовні речення, мова – хитра штука. Але крок за кроком ми її долали. І поступово в процесі обміну я запам'ятовував все більше його мови. Мені більше не був потрібен комп'ютер так часто. Природно повністю без нього я не міг обійтися. Для цього знадобиться більше часу. Щодня я витрачав годину на студіювання ріданського словника. Я написав невеликий скрипт, аби той вихоплював з екселівської таблиці випадкові слова і програвав їх ноти через застосунок для міді. Знову-таки, примітивна програма написана неефективно, але комп'ютери були швидкими. Я хотів обходитися без таблиці так скоро, як зможу. Наразі вона мені потрібна постійно. Проте колись я зрозумію усе речення без транслювання комп'ютером. Дитячі кроки. Щоразу я ночував у тунелі. Він дивився. Не знаю чому. Ми про це ще не говорили. Ми були дуже зайняті іншими темами. Але він і справді не бажав, аби я спав без його нагляду. Навіть якщо я просто таки кемарюв. Сьогодні я волів би пропрацювати дуже важливу наукову тему, яка досі нас не обходила. В основному це через те, що ми жили при нульовому тяжінні. Нам потрібно обговорити масу. Так, кілограм. Вірно. Як мені розповісти тобі про кілограм? Камінчик дістав з торби невеликий камінь. Розміром зміячик для пінпонгу. Мені відома маса цього. Ти вимірювати, ти казати мені скільки кілограмів. Тоді я розуміти кілограм. Він все продумав. Так, дай на це мені. Він ухопився за декілька поручнів, декількома руками і поклав кулю мені в шлюз. Зачекавши кілька хвилин, поки вона охолоне, я узяв її до рук. Гладенька, і, на мою думку, виготовлена з металу, досить значної густини. «Як же я це вимірю?» – пробурмотів я собі підніс. «Двадцять шість», – промовив камінчик, начині звідки. «Тобто двадцять шість». Він вказав на кулю в моїй руці. «Куля – це двадцять шість». «Ох, до мене дійшло. Куля важить двадцять чогось яким у будиниці не були, все, що мені треба зробити, то це визначити масу об'єкта, розділити на 26 і сказати йому відповідь. Зрозумів, маса кулі – це маса 26. Ні, це не так. Я припнувся. Це не так? Ні, кулька – це 26. Я не розумію. Він хвилину міркував, потім попросив почекати і зник у кораблі. Поки ріданця не було, я міркував над тим, як зважити щось при нульовому тяжінні. Природний предмет зберігав масу, але я просто не міг покласти його на ваги. Тяжіння відсутнє. І Гейл Меріна закрутиш обертовій гравітації, до її прови пристикована тунель. Я можу зробити невелику центрифугу, щось достатньо велике, аби влізти в найменше з наявних лабораторних ваг, підтримувати певні постійні оберти з приладом усередині, визначити масу чогось відомого, а потім масу самої кулі. Я можу вирахувати масу кулі через різницю двох вимірів, але потрібно побудувати стійку центрифугу. Як це зробити? Я без проблем можу розкрутити щось при нульовій гравітації в лабораторії. Але як крутити щось зі сталими обертами для чисельних експериментів? О, та не потрібні мені сталі оберти. Мені потрібна лише струна з позначкою посередині. Я полетів на корабель. Камінчик має вибачити мені такий відступ. Дідько, та він, скоріше за все, дивиться за мною з будь-якого кутка власного судна. Переніс кульку у лабораторію. Узяв шмат нейлонової струни і прив'язав до обох її кінців пластиковій ємності для зразків. Тепер в мене була струна з маленькими віддарцями на обох кінцях. Приклав ємності одна до одної, натягнув петлю струни і помітив маркером найвіддаленішу точку. Це буде точним центром цієї хитрої конструкції. Помахав рукою з затиснутою в ній кулькою в різні боки, аби відчути її масу. Десь менше фунта. Менше за пів кіла. Покинув зв'язку плавати у лабі і шмигнув у опочивальню. «Води!» – промовив я. «Замовлено воду», – відповів комп'ютер. Металева рука простягнула мені поїлку, розроблену для нульової гравітації. Простий пластиковий мішечок з соломинкою, яка пропускає воду лише тоді, коли ви відкрили маленький корок. Всередині містився літр води. Руки завжди видавали мені один літр за раз. Якщо ви рятуєте світ, то варто лишатися зволоженими. Повернувся у лабу, вичавив десь половину води у контейнер для зразків і надійно закрив кришкою. На половину пусту паїлку я поклав у один контейнер, а металеву кульку в інший. Крутнув усю систему у повітрі. Дві маси абсолютно точно не є однаковими. Нерівне обертання двох пов'язаних контейнерів продемонструвало, що вода значно важча. Добре, це те, чого я хотів. Зупинив обертання і відсорнув ковток води. Почав крутити знову. Маси все ще не рівні, але вже краще. Ще трохи відсорбнув, ще раз прокрутив, ще відсорбнув і так далі, аж поки зв'язка не почала обертатися навколо позначеного центру ідеально рівно. Це означає, що маса води зрівнялася з масою кульки. Дістав поїлку. Густина води мені відома – один кілограм на літр. Тож усе, що мені треба знати, то це об'єм цієї води, який дорівнюватиме її масі, а значить масці кульки. Видобув із лабораторних закапелків великий пластиковий шприц. Найбільший його об'єм складав 100 мл. Приєднав шприц до поїлки і відкрив соломинку. Дістав 100 мл води і вичевив її уємність з бідпрацьованою водою. Повторив це декілька разів. За останній раз я витягнув з ємності лише десь чверть шприца. Результат – 325 мл води, який важить 325 грам. Таким чином, ріданська кулька теж важить 325 грам. Я повернувся в тунель з тим, щоб розповісти камінчику, який я розумний. Проте, коли я заплив, той стиснув руку в кулак. «Ти пішов. Погано. Я виміряв масу. Я провів дуже розумний експеримент». Він тримав нитку з 26-ма намистинками на кшталт тих, які він відправляв мені, коли ми обговорювали наші атмосфери. «Ага», – сказав я. «Це атом. Так, обговорювали атоми. Я порахував намистинки. Їх було 26». Він мав на увазі 26-й елемент, один із найпоширеніших елементів на Землі. «Залізо», – промовив я назву. Він вказав на модель атома і промовив я зафіксував нове слово у словнику. «Залізо!» – вказав він знову, вказуючи намисто. «Залізо!» – він вказав на кульку у моїй руці. «Залізо!» Мені знадобилася секунда, аби зрозуміти. Потім я ляснув себе по лобі. «Ти поганець!» Експеримент був цікавий, але загалом виявився марною витратою часу. Камінчик давав мені всю потрібну інформацію. Щонайменше намагався дати. Густина заліза мені відома, метод обчислення об'єму сфери теж. Аби вивезти звідси масу, знадобилося б лише трохи арифметики. З набору інструментів, які я тримав в тунелі, дістав пару кронциркулів і виміряв об'єм сфери. Він складав 4,3 сантиметри. З цього я вивів об'єм, помножив на густину заліза і отримав значно точну масу – 328,25 грамів. Я помилився лише на один процент, пробурмотів собі під ніс. «Ти розмовляти з собою, питання?» «Так, я розмовляю з собою. Люди незвичні. Так. Тепер я спати». Камінчик простягнув ноги. «Ого!» – не втримався я. «Це вперше він спить, відколи ми зустрілися. Нехай. Це дасть мені трохи часу для лабораторної роботи. Але скільки для цього потрібно часу?» «Скільки ериданці сплять? Я не знати». «Ти не знаєш? Ти ж еріданець. Як ти можеш не знати, скільки ериданці сплять? Ериданці не знати, скільки продовжуватися сон». Можливо, короткий час. Можливо, довгий час. Вони сплять непередбачену кількість часу. Думаю, що не існує правила, за яким сон має розвинутися, як стала модель. Но він хоч уявляє приблизний відрізок часу, який для цього знадобиться. Є мінімальний час. А максимальний? Мінімальний становити 12 265 секунд. Максимальний становити 42 928 секунд. Від камінчика можна було часто почути точну кількість там, де очікувалось приблизне округлення. Або осягнути цифри, мені знадобився якийсь час, але я осправився. Як правило, він використовує приблизні округлені числа. Проте вони в ріданських одиницях, а ріданські числення базуються на шести. Відповідно, йому простіше сконвертувати значення в земну десяткову кількість секунд, аніж мислити напряму в земних одиницях часу. Якщо я переведу ці значення назад у оріданські секунди і погляну на отриманий результат, що його засновано на шести, то побачу круглі цифри. Але я занадто ледачий. Навіщо переконвертовувати назад дані, які щойно зконвертовані? Я ніколи не ловив його на арифметичних помилках. Тим часом я за допомогою калькулятора мав двічі поділити на 60 лише для того, щоб одні земні одиниці перевести у інші. Він спатиме не менше трьох з годин і не більше дванадцяти. «Розумію», – відказав я і пішов назад до люку. Ти спостерігати, питання. Він спостерігав, як я сплю. Тож, з його боку, виглядає чесним запропонувати спостерігати і мені. Я впевнений, що земні науковці з мештів би повискакували від можливості глянути, як виглядає сплячий яріданець. Але я нарешті знайшов час, аби глибше дослідити ксеноніт, і мені до смерті хочеться зрозуміти, як ксенон поєднується з іншими елементами. Якби ж то я міг змусити працювати будь що з мого лабораторного начиння при нульовій гравітації? Немає необхідності. Ти спостерігати, питання. – запитав він знову. – Ні. – Спостерігати. – Ти хочеш, щоб я спостерігав, як ти спиш? – Так. – Хочу, хочу, хочу. З огляду на умови за замовчуванням, потроїне слово означало особливий наголос. – Чому? – Я спати краще, якщо ти спостерігати. – Чому? – він заколихав декількома руками, намагаючись сформулювати відповідь. – Так роблять ріданці. Ріданці дивляться, як інший сплять. – Це щось. Я маю бути більш чутливим в культурному плані, та йому не сподобалося, як я говорю, сам з собою. Ріданці незвичні. Спостерігати, я спати краще. Та не хочу я дивитися, як павук розміром з собаку не ворушиться протягом декількох годин. Там же команда є, так? Хай хтось із своїх дивиться. Я вказав на його корабель. Нехай інші ріданці спостерігають. Ні. Чому ні? Я тут єдиний ріданець. Мені від здивування відпала щелепа. Ти єдина особа на такому великому судні? Він помовчав трохи, а потім сказав. Абсолютний нонсенс. Чи моя кривоскручена система перекладу дала маху? Перевірив Ні, працюю як треба. Перевірив звуковий сигнал. Він видавався схожим до тих, які я бачив раніше. Проте нижче. До речі, якщо вже згадав про нижче, то усе речення, здавалося, звучало нижче, ніж будь-що з вимовленого камінчиком до цього виділив увесь сегмент у історії запису програми і підняв його на октаву. Октава – річ універсальна, вона не належить лише людям. Її суть – подвоєння частоти кожної ноти. Комп'ютер миттєво переклав результат. Спочатку команда складалася з 23, а тепер лише я. Це зниження на октаву. Я вважаю, що це емоції. Вони… вони померли? Так. Я потер очі. Ова. Команда проблиску А складалася з 23 еріданців. Камінчик єдиний, хто вижив, і його туга цілком зрозуміла. «Що...» – припнувся я. «Погано. Погано, погано, погано». Я зітхнув. «В моїй команді було троє. Тепер лише я». Приклав руку на стіну, що розділяла тунель. Камінчик теж приклав клешню навпроти моєї руки. «Погано. Погано, погано, погано». Ми так трохи постояли. «Я дивитимуся, як ти спиш». «Добре. Моя спати», – сказав він. Його рука розслабилася, для будь-якої планети він виглядав як мертвий жук. Ріданець вільно плавав у тунелі, більше не тримаючись ні за один з поручнів. «Що ж, приятелю, ти більше не один. Ніхто з нас більше не один».